Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A Misot a 18. kerületi önkormányzat támogatja Lehet, hogy támogatja, de rövöszi föl? Jó reggelt, lehet? Honnan Ugi Attila. Uh, nagy szerencse az, hogy azok, akikkel beszélgetek, azok általában lehet beszélgetni, miközben rengeteg konkrét történet van. Tehát a Wintermantel Zsolttal beszélgettem, és anélkül, hogy kibeszélni őt, ugye együtt ebédeltünk, szóval került mindaz, ami a Városligetben történik, és arról filozofált, ha ez egy megfelelő kifejezés, idézőjelben Wintermantel Zsolt, hogy mit cselekedne ő hasonló helyzetben, és én nagyon rendelevőnek találtam a gondolatait, mert ugye egy ilyen szituációban az ember úhatatlanul azt gondolja, nem feltétlenül az, hogy jó vagy rossz, vagy nem az, hogy megussza, hanem az, hogy hasonló szituációban ő mit cselekedne, és aztán, hogy ő mit mondott, az maradjon, a mi kettőnk édes titka, vagy ha akarja, majd ő elárulja. Amikor a városligettel kapcsolatban, vagy máshol különböző elégedetlenségekkel kapcsolatos jelenségekről olvashal, eh, amelyek pregnánsabb, tehát nem arról van szó, hogy valaki eldobott egy csikket, eh, bár szép. Eh, szokta -e magát belehelyezni annak a szövegkörnyezetébe, vagy megbarad a sajátjában? Nem hiányzik önnek az, hogy ilyen szerepjátékokat játszom? Eh, szoktam. Ö, többször is, ö, ráadásul az is néha rákényszeríti erre az embert, ugyanis ö, nagyon sokszor lehet látni azt, hogy ö, hogy ö, ezek a bukuknak, a, tehát a, a Willemi szándék. Valamitől nagyon rosszul lehet hallani. Most talán jobb, egy kicsit? Most igen. Jó, oké, okay. arra mentem az irodámban. Szóval ezek a civilek, vagy nevezik magukat civileknek, ezek egyfajta technika szerint járnak el, és próbálják az érdekeiket érvényesíteni. A... Én, én magam is érzékeltem azt, amikor voltak, voltak ezek a, a hajléktalan balhék, amikor mindenféle magukat hajléktalannak tekintő vagy nevező csoportok, ők körbezárták a közgyűlési ülést el, láncot alkottak ott az ülések körül, nem tudom, micsoda, és úgy próbálták megakadályozni azt a működést, illetve a döntéshozatali mechanizmusokat, mert úgy gondolták, hogy ez rájuk nézve sértő. Azt szerintem mindenkinek világosan látnia kell, és akkor nem magáról a problémáról beszélek, hogy kell -e a városligetbe az, amit oda terveznek, hogyan kell, és hogy jó-e az, vagy nem jó az, mert ez egy másik kérdés arról, arról külön lehetne evitát nyitni, hanem magáról a technikáról, ami zajlik ezekben a helyzetekben. Tehát nem lehet nem észrevenni azt, hogy ez a modern 20. századi úgynevezett civil tételkozási rendszer, a passzív ellenállás, a rezisztencia, illetve az ebből fakadó dolgok, amik régen a hippi mozgalmak, aztán utána azok a zöld mozgalmak, amelyek ugye oda ráncolták magukat a sinekre, mikor akarták vinni a, a nukleáris anyagokat, és így próbálták megakadályozni ezeket a dolgokat. Tehát, hogy ezeknek a, a folyamánya másügyből kifolyólag, de ugyanazt a technikát használják. És igazából én azt vélem ebben a helyzetben, Jönni, hogy nem is igazából azt a szerencsétlen tizenkét a hátszát akarják ezek az emberek megmenteni. Nem is arról van szó, hogy ott azon a helyen akarnak egyfajta valamilyen kompromisszum közelében menő megoldásra jutni, hanem kifejezetten keresik azokat a pontokat, ahol artikulálhatják jelen esetben a, most a kormányjal szemben, de mindenkori hatalommal szemben azokat. Akik... Oké, okay. nem mondom, hogy egyetértek önnel, de elfogadom kiinduló pontként. Fontos, mint a két kitétel, de egy dologban szerintem nem fogunk tudni vitatkozni, hogy maga a test az ezt lehetővé teszi. Tehát egyik esetben kilakoltatások vannak, a másik esetben pedig van ez a városliget történet, és ez ad annyi kapaszkodó civileknek, akiket egyébként ugye másodperceken belül a politika képes nem civileknek látni. Tehát ennek volt olyan beszélgetésem, ahol azt kérdezték tőlem, hogy ki finanszírozza a városléget védőket, és hát mondtam, hogy hát ahogy én őket ismerem, szerintem senki, amit ő nem nagyon hitt, tehát azért azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy azért a technikáknak az alkalmazása és az ebbevetett hit időnként, a bakhittel kezd azért azonos lenni, és azért az nem árt, hogyha az ember a, a percepcióival óvattal bánik, de abban egyetértünk el, hogy speciális flórák és faunák azért olyan helyeken szoktak kialakulni, ahol a természet, itt ebben az esetben a politika egy olyan szigetet teremt, amely erre alkalmas. Én nem azt mondom, hogy a politika rosszul tette, de maga a politika ebben aktívan játszik szerepet. Természetesen, hát pontosan ezt mondtam, hogy azt gondolom, hogy akik a ligetben ott vannak, meg akik a közülési teremben a elégtalanoknak vélt vagy valós érdekeit próbálták védeni, azoknak azokkal a szélethelyzettel majd még kevés kapcsolatuk és közük van ők, a kormányra szemben akarnak artikulálni egy álláspontot, amihez keresnek olyan közvetítő közeget, amiről azt gondolják egyébként, hogy más számára is szimpatikus, mert mondjuk egy jogszabálynak a 26. paragrafusa ellen élőlánccal tiltakozni, oda vilincselve magát néhány Uh, halófélben lévő uh, uh, buxushoz, az valószínűleg kevés, kevesebb. Jó, ebben óvattal kell várni, mert ugye nem halófélben lévő buxus, mert ugye a szövegben is volt romokról szó, miközben ott romok olyan nagyon nagy számban nem voltak, életek, ahol laktak, az Én, nem volt rom. Biz... Én nagyon régen bizottsági elnökényt foglalkoztam ezzel a rigettel, hát a, a, a mai baloldali szervezetek jelentős része azt mondta, hogy az ott lévő uh, uh, zöldszervezetek uh, uh, a a új új felület telepítése és ennek a rendszernek az újragondolása az, az nagyon fontos dolog. És akkor én itt magáról az ügyről nem vitatkozom, mert én azt gondolom, hogy a kormányzat ebben, ebben a helyzetben tehetne gesztusokat, lehetne elegánsabb, mondhatna olyan dolgokat kifejezetten környezetvédelmi alapon, amire nem lehet egy környezetvédőnek a magát komolyan veszi, nemet mondani. De nem csak ez van benned nem szabad megöregedni. Tehát nem szabad megöregedni, tehát meg kell időben halni, vagy ki kell lépni, hiszen amikor Tarlós István azt mondja, nagyon bölcsen, de ugyanennyire cinikusan, a közgyűlésen, ellenzéki felszólalásokra, hogy ő nem megy szembe a kormányzati akarattal, és kérdezi az ottani ellenzéki képviselőket, hogy amikor ők kormánypártiak voltak, akkor ők vajon megtették-e mindazt, amit tőle elvárnak, akkor valójában egy olyan hivatkozási alapot teremt, amilyen hivatkozási alap az a 8 éves, a négy éves gyerekeké. És nem Tarlós Istvánhoz méltó. Az, hogy ma ezt váltja ki, vagy ezt kényszeríti ki a politika, ugye nem ért félre. Ráadásul beszélgetünk és ismerjük egymást. Én megsajnálom a Tarlós, de szükség esetén önt is megsajnálom. Hiszen egy olyan logika mentén érvel, amilyen logikán kívül nem talál mást, ez a logika pedig úgy fals, ahogy van. De én nem akarok ennek a logikának a mentén érvelni. Tehát én pontosan azt mondom, és akkor lépjünk vissza még egyet. Van egy kormányzati szándék, van egy legitim kormány, mert azzal nem vitatkozhatunk, hogy a kormány... Azzal nem. És mondjuk a fővárosnak a vezetése az legitim. Neki van egyfajta víziója arról, hogy ők mit szeretne. Van ezzel szemben egy artikulálódó környezetvédelmi ér, hogy ők mit szeretnének, vagy hogyan szeretnék. Ha én kormány vagyok és meg akarom csinálni, akkor leülök azokkal a szereplőkkel egyébként ebben, akikkel, akikkel ö, mértékadóként úgy gondolom, hogy környezetvédelmi kérdésekben meg lehet állapodni. Megállapodom velük, de aztán azon kívül, akik, mondom, halódó buszusokhoz láncolják magukat, mert egyébként nem a zöld ö, ö, dolog őket, hanem a kormánynal szembeni állásfogalásnak a terepe és lehetősége, azokkal nyilván akkor már jogszerűen... Jó, velem, nem, velem a törököt fogod, mert... Um, ugye arról van szó hú, Te az jóval vitatkozunk, vagy. Mert, mert abból születnek szerintem értelmes érvek és, uh... mert ugye a tarlósnak a rókafogta csuka helyzete az itt nincs környezetvédelemről szó itt arról van szó, hogy van a fővárosnak egy rendezési terve, amit elfogad ha jön egy kormányjavaslat, beterjezti a zuglói polgármester, és azt elfogadják. Ez szembe megy azzal bizonyos részleteiben, nagyon kevés részletében, hát pontosan abban a részletében, ami a városlégetre vonatkozik, és tudja, itt jön el a Lázár János által említett elvi kérdés, de Lázár Jánosról nem sajnos, megfeledkezhetünk az én napám. Gyakran említett elvi kérdést. És gyerekkoromban én megtanultam, hogy van elvi kérdés, és már nagyon felnőtt voltam akkor, amikor szemben néztem azzal, hogy apám is képes elvi kérdésekhez nem annak megfelelően viszonyulni, de számra az elvi kérdés az egy, az egy egészen magasztos dolog volt. Tudja, és biztos érteni fog, egy ilyen szituációban, és ennek megfelelő szituáció mindannyiunk életében volt, lehetően a Városliget rendezési terve, tehát érti, hát Mindenki a saját területén. Akkor el tudja dönteni. Ugye szokták mondani, hogy lenyeri a békát, de én még ilyet sem mondok. Tehát eldönti az ember, hogy azon a területen, ahol ő a házmester, hagyja-e azt, hogy egy másik házmester, egy nála nagyobb hatalmú házmester döntsön úgy, hogy már azt követően dönt, hogy ő egyébként egy ilyen szituációt teremtett, és, és számára senki se szólt arról, hogy a közeljövőben ezt felírják. Aki ezt elfogadja, ráadásul nem e hangosan ágál ellene azzal újabb békákat fognak lenyeletni. Vagy el lehet mondani, hogy drága barátom, te nem ágálhatsz, amikor egyébként az első, ahogy ezt szokták mondani Magyarország, az első precedens, aminek ugye nincs értelme megtörtént veled, ott véget ért a történet. Ugye a kérdés az, vajon mindenki feláll-e abban a szituációban, amikor le akarnak vele egy békát. Amikor gyerekek vagyunk, és nem nagyon van miről gondoskodunk, meg forrófejek vagyunk, bár sajnos vagy hál' Istennek én ma is forrófejű vagyok. Valami lassúgja, hogy az igazán klassz magatartás az, hogy az ember ott az egészet, és hogyha a másik igényt tart rám, akkor visszahív. Ha nem hív vissza, akkor ott teszi meg az egészet a nyolja. Akkor ennyi az a történet. Nyilván. És nem mondja azt, hogy nem érti. Ja, de értem, hol pontosan értem. Csak én, inkább, én ott teszem fel a kérdést egyébként, hogy ennek a, a, az elvi kérdéseket, feltevő embernek volt a lehetősége, ö, illetve hogyha nem is formálisan, de informálisan érzékelte, hogy mi készülött és belépett. Nem, akkor. mondjuk nem volt lehetősége, de annál rosszabb. Mert azt mindannyian, mert azt mindannyian tudjuk, látjuk és ismerik, hogy vannak formák. De mi van akkor, amikor egy főpolgármesterrel feltörlik a parkettet? Formális döntéshozatok és informális. Én ezt értem, de defaktó... Informális. De vannak informális lehetőségei, tudja. Informálisan tiltakozva. Tehát a formális világon kívül létezik informális világ is. És hogyha valakinek fontos az, és azt gondolja hogy ezt már a kérdés, akkor ő informálisan... Jó beszélt, de annak valamilyen formáját kifelé is meg kell mutatnia. Hát az így... én polgármesterem és nem a kormányi. Világos, de ugye először ö, nyilván jelzi a kormánya felé... Ö, mint egyfajta hierarchiában működő ö, valaki, hogy ő neki nem tetszik, és hogy ő ezzel mit szeretne csinálni, aztán pedig ezt informálisan, egyébként formálisan pedig beszélt. Tehát mi nagyon tudjuk, hogy a, a kormányzati ö, vagy városvezetői dolgozók erről szólnak. Ez hát folyamatos informális egyeztetések, folyamatos informális ö, ö, a, a, a... Hát egy másfőle, meg én ugye nézem a, a, a, a tarlósajtó és ugye azt mondja, hogy hát őszintén örülne, ha tudna, hogy mit akar a kormány, tehát e, ugye lázs metrópótló buszok, úgyhogy amit ön mond, az részint igaz, részint nem igaz, tehát azért még egy dolgot akarok önnel mondani, és ez az aparátusra vonatkozik, és ez számra egy hihetetlen tanulság, és igyekszem nagyon visszafogott lenni, Ugye épp abból, hogy adódóan, hogy ne sértsek meg senkit, nem konkrét emberekről akarok beszélni, miközben konkrét emberek váltják ki belőlem ugye, ezt a tapasztalatot. Ugye én az ön szervezetében összesen egyetlen egy embert ismerek közelemről, az az ön sajtósa. Talán még egyet vagy kettőt, aki az ön közvetlen környezetében van. Én a 18. kerület hivatali aparátusával nem ismerkedtem meg. Önt kivettem abból, és ön egy primus interpárás. Ha hát ez ebben a, szep, ebben a közegben értékelhető. De ami a Városleges ZRT-t illeti, ott éppen hát lehetséges, hogyha viharosabb élet lenne a 18. keletnek, akkor itt is több embert meg kellene szólítanom, de a mi kettőnk szerencsére vagy tehére ez nem így van. A Városleges ZRT esetében több emberrel megismerkedtem, és azt látom, hogy egy ilyen szituáció, a politikai lojalitást és a szakmai lojalitást mennyire szétszed, illetőleg az emberi lojalitást, és nem is a politikait, és a szakmait. Mert ugye oda valaki azért szerződött el, mint egy önkormányzathoz is valószínűleg, hogy a szakmáját gyakorolja, és amikor permanensen azt tapasztalja, vagy nem permanensen, de többször a kelleténél, hogy a szakmáját nem tud eleget tenni, mert egyéb feladatokkal kell foglalkoznia, akkor egyszer csak bekövetkezik egy olyan Illanat, amitől kezdve már szakmailag sem úgy viszonyul hozzá, és én ezt próbálom valahogy jelenteni azok számára, akik ezeknek az embereknek az életét tönkreteszik, vagy legalábbis megnehezítik, és egyszerre értik, meg nem értik, de nem nagyon akarnak változtatni, és én meg egy hirtelen azt mondom, hogy ez a szervezet mostantól kezdve már nem alkalmas arra, mint amire korábban, vagy legalábbis valamiféle reparációt kell vele végezni, mert azok a konfliktusok, amelyek egyébként nem a munkájukkal kapcsolatban, de ahhoz hozzátartozóan terhelik őket, az őket alapvetően más irányba viszi, mint amit egyébként őket oda szerződtették. Hát igen, igen, ezek nagyon komoly kérdések, hogy, hogy mikor fog a személyes lojalitás, a szakmai lojalitással ütközni mondjuk egy ilyen nagyon súlyos kérdésben, de ezek nagy amerikai filmek százait. De, de azt értsen meg, hogy amerikai filmek százait élen meg jelenleg naponta. <Sz> <Sz> konkrétan. Lehet. konkrétan lehet, tehát én, én, én persze, persze, lehet de erre mondom ha azt a leges legelején. Tehát én azt gondolom, hogy hogy, hogy visszatérve megint a projektnek az elejére ha, ha én szeretnék ott valamit és akkor arról persze lefolytathatjuk a vitát. kell-e oda, nem kell oda jó, jó két kérdést tennék fel, aztán áttérnék a 18. Tehát két kérdés az egyik az, békés körülmények vannak ön mennyire van tisztában azzal hogy adott esetben egy fontos vagy fontos a munkatársat, hát ez a beosztása jelenti egyébként is fontos a munkatárs, olyan helyzet elé állítja, amelyben ön, mint főnök egy olyasmire utasítja, ami egyébként az ő személyes véleményével nem egyezik, és amit megpróbál lenyelni, de önnel nem ért egyet. Tehát ön a saját, de ön úgy gondolja, hogy önnek van igaza. Tehát amikor ön vezető ember lett, akkor mennyire volt tisztában azzal, hogy ilyen szituáció van, és titelezzük fel, hogy még nem is téved. De ilyen szituációkat mennyire könnyű megélni. Nem tudom ezeket megélni, de ezek vannak. Tehát uh, számtalan alkalommal vannak ilyen szituációk. Akkor még egyet kérdezek, azt kérdezem öntől, amire kapcsolatban viszont kevésbé van tapasztalata, hogy menny mennyiben tudja belehelyezni magát abba, hogy valamilyen intézkedésének csak és kizárólag erőszakkal lehet szerezni. Hát, mit mondjak erre? Uh, azt gondolom, hogy ideig nem juthat egy szervezet, tehát erőszakkal nem lehet érvényszerzni. Hát értem, de tényleg a ligedben mégiscsak ez történt. Uh, ideig nem szabad eljutni. Tehát, ezt mondom a legelején, ideig nem szabad eljutni. Ön egyébként anélkül, hogy okosabb akadna lenni a bánnál, vagy bárkinél, tehát ön sose viselkedett így utólag, és korábban nem kérdeztem, tehát nem arról van hogy okoskodásra bírom. Önnek lett volna egyébként arra nézve ötlete, hogy ez hogy lehet elkerülni? Én, én, én mindenféleképpen azt tettem volna, hogy a leges legelején, amikor ez az egész történet elkezdedik, megpróbáltam volna Azokat a véleményvezéreket, akik a zöld kérdésekben fontosak, legalább néhányat magam mellé állítani, azokkal a kérdésekkel, is, szám, számukra gesztusokat tenni, a zöld ügyekben engedményeket tenni, és akkor ezek után nyilvánvalóan csak a legszűkebb és leginkább ebben az ügyben, hogy mondjam, a legfanatikusabb, vagy leg, leg, legállapultabbak maradtak volna velem szemben. Hát akkor egészen más pozícióban állok egy ilyen tiltakozással szemben, hogyha egyébként vannak mellettem szakmai aktorok. Akit... Ön szerint ez szakmai kudarc, amit tegnap történt? Én szerintem ez a, a, annak, a, annak a típusú, hogy mondjam, projektvezetésnek a kudarca, amelyik azt gondolja hogy én felrajzolok valamit a térképre, amiről azt gondolom, hogy jó, és akkor egyébként lehetséges, még egyébként azt sem tudom fogadni, hogy, hogy a másik oldalon megjelenő érvek azért, hogy mondjam, bolhából elefántá pumpált haszonérveknek tűnnek, de akkor sem lehet idáig eljutni, tehát akkor is kell, az, az okos ember keres maga mellé támogatókat, szakmai támogatókat, az okos ember keres olyan aktorokat, akik az ő programját segítik, már csak azért is, mert egy amikor elkészül majd ez a projekt, akkor nem szabad, hogy az a picit kesernyi és kínines maradjon a projekt. Nem örültek ennek. Mert hogyha, mert hogyha egy szélesebb tömeg számára elfogadható, és akik egyébként korábban ellenezték volna, néhány gesztüsértékű dolgot megkaptak volna ebben a projektben, akkor azok is mellé tudtak volna állni, és azt, fogták, azt mondanák maximum, hogy jó, jó, jó, hát szódával elmegy, azért mégis örülünk neki, hogy valami változott, akkor ez mégiscsak a közönségé tud lenni, sokkal inkább és sokkal hamarabb. Ezek után pedig az lesz majd a történettel, mint ami egyébként a Nemzeti Színházzal történt, hogy hogy ö, mindenféle ö, egészen friss ö, újságíró diplomát szerzett, nem tudom micsodák, keresgélik és bujkálnak, mint párduc a rajzszínben a oszlopok között, hogy melyik székről lehet rosszul látni a színpadot, melyikről nem. Na most itt ugyanezt fog történni, amikor az egész készen lesz, akkor önjelölt, meg félig önjelölt fiatal online újságírók fognak ott mászkálni, nagyítóval döglött kapicabogarakat keresgélni, meg nem tudom micsodákat, csak azért, hogy bebizonyíthassák még a projekt befejezése után, és nem tudom hány évvel, hogy ez egy rossz projekt volt. Miközben egyébként ez el lehetett volna kerülni, hogyha tudja cik... mi az érdekes, hogy nem, nem minden szabával értek egyet, de alapvetően a lényegével igen, és ugye ön is tudja, hogy Számtalan olyan dologba beleszoktam szólni, ezt ön, a kettőnk beszélgetésről tapasztaltam amiben az iget a világán semmilyen jogosítványom nincs, csak egész egyszerűen részesének érezve magamat egy folyamatban azt gondolom, hogy mint egy víz sem a folyónak, vagy a kintállónak, hogy én ezt érzékelem. És hát ugye csalódással az kell tudomásul vennem, hogy meghallgatnak, de, de nem hallgatnak rám, és akkor utólag az ezzel kapcsolatos számlát benyújtom már, mint azt, amiről önbeszél, hogy ez milyen következményekkel jár, akkor pedig részint nem vállalják az ezzel kapcsolatos vitát részint pedig rám haragszanak, miközben hát ugye én legfeljebb csak, mint a nőnöke azt mondtam, hogy ez a véleményem, és véletlen igazabb lett. Hát jó, nem mindenben van igazam. Csak ugye arról beszéltem az első órában, hogy mennyire válok még ma is hajlott korom és ősz fejem dacára érzelmileg involválták folyamatokban, ami egyébként az én korosztályomban és abban, azokban, akik ezt a szakmát üz üzik, ha egyáltalán szakmai társaim vannak, egyáltalán nem létezik. Tehát teljesen egyedül vagyok, ez mindig is így volt, de most aztán végképp ö, feltűnévő vált, és hát ez nagyon-nagyon nehéz ezt a koppanást naponta megélni. Hát igen, igen, igen. Ezt, ezt meg tudom érteni. Tehát féllhetés ne essék. Nekem ez a liget projekt bizonyos szempontból ugyanúgy csalódás. Tehát csalódás pontosan azért, mert látom, hogy ez így fog menni, miközben ennek nem kellene így mennie. Tehát, miközben, hogyha a sokkal több érdekelt tettünk volna magáévá ennek a projektnek, és sokkal inkább sokkal több olyan ember lett volna ebben a dologban benne, aki, akik számára az érde, érde, érdekes és értékes lehet akkor ez lehetett volna egy hogy, Tehát, hogy mi... jó csak azt értse meg hogy mit tegyek én aki együtt dolgozom a 18. keleti önkormányzattal és ott vagyok a büfében az étteremben, különböző rendezvényeken, most ugye olyasmiről beszélek, ami nincs és hallom, hogy az ott lévő emberek hogyan viszonyulnak történetekhez, amelyekről én pontosan tudom, hogy hogy van, de nem csak azért, mert önnel tartom a kapcsolatot, hanem azért, mert ott vagyok az eseményeken is. Tehát azokkal kapcsolatban nincs véleményem volt, nem vagyok ott, azokkal dolgokkal kapcsolatban nincs véleményem, amelyikről csak ön beszél, mert nekem semmilyen tapasztalatom nincs, de ahol a kettő megvan, ott van tapasztalatom, és azon gondolkodom, hogy oké, rendben van, megszólaljak-e, ha már egyáltalán a többiek hajlandók voltak az én jelenlétemben megszólalni, hiszen itt az UGI embere van, tehát nyilvánvaló, hogy az én jelenlétemben másféleképpen beszélnek, ez az egyik. A másik pedig, hogyha bármit tapasztalok, akkor azt önnek elmesélje mert annak érdekében, hogy az ön apparátusa mennyire érti félre, vagy mennyire nem érti meg önt, mert akkor én valójában mennyire feljelentem a többieket, vagy ha nem mondok neveket, akkor mennyiben teszek jót önnek azzal, hogy visszacsatolok valamiben, amiben nekem teljesen igazam de egyáltalán nem biztos, érzel a folyamatot, meg tudom javítani. Tudja, hogy ez egy milyen napi konfliktus helyzet, amit én olyan élénken élek meg, mintha gyerek lennék. Külös tekintettel arra, hogy ezek az információk is csak úgy jutnak el hozzám, hogy én ennyire nyitott vagyok, és ennyire kívánom ezt, és amikor ez megtörténik, akkor hirtelen az a gond, hogy akkor mi a jó csináljak én ezzel. Ez mindenféleképpen fel kell tárni a döntéshozó, meg a döntéshozók előtt. De hát akkor a többiek számára én egy áruló vagyok, aki beárulom őket az ebédőben. Nem, feltétlenül akár néznék néz néz a van Van ezerféle módja és árnyalat annak, hogy hogyan lehet Hát nézze, most konkrét esetekről beszélek, ezeket, ezeket <gül> vagy legközelebb önnek elmesélem személyesen, ezeket így, <gül> tehát Megkapni. Tökség? Döntéshoz, hogy a válogatja hogy egyébként, hogyan szereti megkapni. Valaki szereti, nyersen csomag alatlanul, szóval ja, ugye ez úgy történik, hogy ráadásul az én elmúlt időbeli történeteimben azoknak is elmondtam, akiktől az egész jött. Tehát nem csak, hogy a főnökhöz mentem el, a velük is elkezdtem vitatkozni, és akkor azt éreztem, tehát amit én az apparátusról mondtam, tehát én, én az lennék, az a legény lennék, aki elmennék Orbán Viktor, és azt mondanám, hogy figyelj te, vagy figyeljen, király, király, király uram, ropog a gépezet, mert hiába akar jót, a lojalitás igénye, amit ön megfogalmaz velük szemben, annak ők eleget tesznek, de ez egy nap alatt tíz évet öregít rajtuk. És akkor azt mondja nekem a király, hogy fiam, jó, hogy mondtad, de a célomhoz csak így érhetek el. Vagy azt mondja, hogy fiam, jó, hogy így ezt mondtad, ellátogatok abba a tartományba, és megnézem, hogy mi ott a helyzet. Tudja, és tényleg így működik. És kicsit hülyékén néznek rám, hogy miért megyek én a királyhoz, mit fontoskodom én és tényleg ez van és általában igazam van de az, hogy a dologgal mit kell kezdeni az már nem az én dolgom én meg azt látom, hogy írok ilyen felijedzéseket és akkor oké, azt mondja az Zugi vagy az Zuginak megfelelő ember, oké, irattár de tudj, azért fontos ezek, fontosak ezek a dolgok de igen, a királyoknak is azért egyébként az árpátári uralkodóknak is volt annyi eszik hogy évente egyszer törvénynapot tartottak amikor aztán mindenki oda mehetett, és elmondhatta ezt, hogy ö, már pedig a Sáros megyei tartományban ö, a Jó, de hát erre, erre is figyelt hányok, tehát én nem ezeken a napokon, melyek én akkor melyek, amikor éppen kezben van, aztán vagy fogadnak, vagy sem. De legalább az intézményesen akkoriban létezett, tehát jó, csak néha olyan hülyének érzed el magami, tehát egyrészt egy lejárt lemeznek, hogy mit, mit, mit ugrál ez. Miért nem, nem örül annak, hogy luk van a segí. Azt gondolom én azt gondolom, hogy az ügy, az ügyek a fontosak, ha azt gondoljuk, hogy. Tehát én pontosan ezért teszem. Csak ugye elképesztő, hogy most gondolja el azt, hogy amit ön akar ennek az önkormányzatnak az élén, az jó. De olyan tempó diktál, hogy attól szétesik az önkormányzat, és mire ön beír a célba, addigra azt látja, hogy az emberei lihegve fekszenek az árokparton. Igen. igen. Igen, igen. Persze, ez nyilván egy egyáltal... eljött, igen. igen. igen. Az, amikor az ember. amikor az ember olyas valakivel megy túrázni, akiről ki előtte nem látja. Nagyon jól, pontosan. Pontosan leírás. Vagy egyébként maraton futó. Tehát nyilván, nyilván, aki csak havonta egyszer szokott elmenni a János helyre a szép Juhászét, és a János között sétálni, aztán meginni egy korsóf. Az ország bele fog halni, hogyha a De nem csak erről van szó, még az is lehet, hogy menet közben azt mondja, hogy figyelj, Atilabban meg nem lehetne lassabban, ön pedig azt mondja, hogy nézd az órádra, öt van, lemegy a nap, nem. És nem azt mondja neki, hogy tudod, mit te maradj itt, majd visszajövünk érted. <gül> igen, igen. Nagyon, nagyon. Tehát ha azt kérdezed, hogy én ugye apukám mindig azt kérdezte, mint a viccel, a viccben van, hogy fiam, te most panaszkodsz, vagy fölvágsz, ma egyértelműen azt mondanám, hogy fölvágok. Csak, csak ugye ma is ugyanazt élem meg, mint gyerekkoromban, csak másképpen a felsődést, ugye én alapvetően, mint a Woody ellen, ugye a negatívumokra vagyok érzékeny, tehát nem arra, hogy valamit észreveszek, szólok, hanem az, hogy nem pont úgy történik, ahogy én szeretném, terhetetlen vagyok, Nincs, lehet, hogy nem kéne, mindegy, zárjuk a, a sort, Uh, ingyenes lehet a Bókai kedben lévő focipályák használata ezt a hírt jutott el hozzám Hüse Marian, sikerült meggyőzni a város fideszes vezetését. Egyáltalán ez is mekkora baromság, nem? Egy városnak vezetése van, hogy fideszes vagy szocialista, az itt most a Bókai kedven lévő focipályák kapcsán teljesen lényegtelen, nem? Tehát, mint, hogyha, mint hogyha egy nem fideszes városvezetés másképpen viszonyulna a Bókai focipályákhoz. De a hír végig, hogy elhibázott gyakorlatot talált ki arra, hogy a bókai kedben lévő focipályák egy fizessen a nép. Reméljük, hamarosan ingyen mehet mindenki focizni a bókaiba. Mit tud róla? De ellenzék most rugózik ezen, de ha most elmondom, hogy mennyit kell fizetni egy focipálya használatáért egy órát, akkor valószínűleg a haskás fogja fogni a röhögéstől, ugyanis 1200 forint egy óra futballpálya használat, a Bókai Kertben, amit hogyha arra számítunk, hogy e, mondjuk 5 plusz 1-el, az mondjuk 6 ember egy csapatban, összesen 12 ember áll, mondjuk játszani arra a focipájára, akkor kereken számítani. Ez az 1200 forint, hogy miért van szükség? Erre semmi más, e, nem. E, ugye, amikor valaki egy díjat kér valamiért, akkor a e, ugye két, okért, két okból kifolyól a kért díjat. Az egyik ok, amiért díjat kér, az a szabályozás. Szerepe, a másik pedig, hogy már abból bevételt akar teremtet, és fönn akarja tartani. Itt nem arról van szó, hogy bevételt teremteni akarja, és fönntartani, hanem szabályozni akarja azt, hogy ki, mikor megy oda, mert ugye, hogyha beírja magát, simán, hogy én fogok oda menni focizni, aztán egyébként el kell hinni a Bernát hegyi és akkor a csapat nem megy el ott van üzlesen a pálya, más meg nem tudja használni. Tehát a, ezek a díjak, ezek gyakorlatilag azért vannak, hogy egyfajta szabályozó szerep is a komolyság legyen, aki a magát arra, az órára, hogy én pedig ide megyek, és úgy szeretném ekkor és ekkor, akkor komolyan veszem mert leteszi ezt 1200 forintot, értem, egy jó, egy 100 forint egy játékban. Beszéljünk, tudom, és... Oké, okay, rendben van. Akkor, de ebben lesz változás, vagy nem lesz változás? Tehát, a bejegyzést illeti, az mennyire korszerű, és mennyire kvadrál az igazsághoz? Hát, most... jó, Magyarodjunk abban, hogy a jövő héten visszatérünk rá. Ez a hát, ez azt jelenti, hogy még ez ügyben nem született döntés. Lehet, hogy lehet, hogy el fogjuk törölni, és akkor már meglátjuk, hogy működik. Jó, akkor jövő héten rákérdezek a lehetre. A másik az így szól, szintén a kéméim jelentették, más kémeim ez így szól, hiába a fosciáz 18. keleti gyerekek nem tudnak a helyi játszótereken játszani, az önkormányzat, a sorozatos bejelentések ellenére ezek ilyen fórumok, sem gondoskodik a grundok rendbetételéről, a legtöbb helyen, akkor a fű, hogy kisebb látszik bele a labda, ami azért veszélyes, mert a magas gaz eltakarja a bukatörő gödröket. A kép a pöstjéntéren készült, de mindenhol hasonló a helyzet. Ez jelenti sportos kerületnek lenni? Kérdezi XY. Igen. Ezek jó, ezek jó kérdések. Én erre azt tudom mondani, hogy én fociztam gyerekkor, a az gyakorlatilag a, a hogy mondjam, nem akarok cinkus lenni nyilván, de hát azt valószínűleg maximálizja a... Rendben van, de a neandervölgyi ősembernek késese volt, és ma az önkormányzat étkezdéjében, ha életlen lenne a kés, akkor felhívnának telefonon, hogy intézelme az úgy, hogy legyen éles a kés. Nem. Most ne, ne, ne azzal győzze meg az embereket, hogy mennyivel jobbak a viszonyok, mennyivel alacsonyabb a fű, mint amilyen az ön gyerekkorában volt, mert ez nem biztos, hogy megnyugtatja a népet. Igen, ezt nem tudom, nem mondtam a pörstjén téren, most néhány helyen mondják, hogy ez megtörtént. Nyilván cse cse Cseki választ tudok erre adni, hogy öt lappal ezelőtt, hogy egy héttel ezelőtt körülbelül betörtek a városgazdának a raktárába, és elvitték az összes fűkaszánk. <gül> az <gül> ez nem túl vicces, nem azon nevetek, hanem, hanem, hogy vannak ilyen műfajok, tehát van kábellopás, az összes, az összes fűkasz, az mondjuk a 18. kelet illetében, az hány darab. Hát tudhatod, ezért valószínűleg élünk a gyanúperrel, mert hogy e, ezek használt fűkaszák voltak, tehát igazából... De ki a frászkú, hogy hol lop fűkaszát? Én, épp ezért, azért akarom mondani, hogy érzi, én valószínűleg írunk a gyanúperrel, hogy valószínűleg valami olyas, olyas valaki elhetett, aki egyébként hasonló emeltetését tervezi, vagy egyébként... És <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> így gondolta, megteremten az eszközparkot? <gül> Akarta a, az álló Feltölteni, és valószínűleg tippadás. Jó, akkor innen, innen, innen folytatjuk őszinte részvétel. Mennyibe kerül egy függásza? Nyilván jelen pillanatban az, az a, megy a dolog, hogy megpróbáljuk beszerezni ezeket. De nyilván a, tehát az, az a, a történetnek az az igazság az valóban megvan, hogy, hogy jelen pillanatban bizonyos helyeken Ö, csökkent a, a, a kapacitása a embereinknek embereink. én magam. Hát De nincs fűkasszájuk, ugye? Ö, hát nyilvánvalóan nincsen fűkaszál, úgyhogy most ameddig ezeket nem tudjuk. De van rendes kasza. Tehát akkor nem, az a kérdés, hogy olyat nem lehet-e beszerezni, azzal lehet-e csinálni. Kicsit érdekes lesz, lehet, hogy akkor majd őket le fényképezni. Jövő héten visszatérhetünk erre, és akkor elköszönöm, mert belelóktunk a Wintermantel idejével, miközben nagy vonalú volt, mert a Wintermantel meg nem tudom, szintén, tehát ide, mint a Cseh Tamásnál az, te ide állsz, én odaállok, tehát itt ilyen helycsere volt. Nagyon szépen köszönöm. Semmi vagy, én köszönöm. Kérdezzem el meg a Wintermantel útól, hogy tényleg nem igazolhat-e az újpesti játékosokat. Megkérdezem, ez, ez lesz az első kérdésem. Viszont hallás Ogiatilát hallották, 18. kelet polgármester. <tos> Mi? most Közéleti magazin. Főszerkesztő Fiala János A műsor az újpesti önkormányzat látja Én ugye nem ezt kérdeztem volna először, de vannak olyan rádioműsorok, meg vannak olyan... Izék... Nem lehet, egy jelőre. Nem lehet. Ah, miért nem lehet? Hallottam a kérdést. Egy korábbi, talán 2014-es igazolás van, amit nem tudom pontosan hogy micsoda. Elkezdtem olvasni a valamelyik amelyik portalon, hogy a andrade idejött, aztán megvette a standard is, de aztán vissza a kölcsönbe. Tehát valami probléma volt, ami miatt az UEFA most két igazolási időszakból kizált az Újpestet. A csapat fellebezett a nem tudom milyen bíróságon, Ez az UEFA elköztett a másodfokon, és nem adtak igazat az Újpestnek, és, és most valami... Véső fórumon még reménykedik az Újpest, nem tudom, hogy mi lesz belőle. Én csak azon csodálkozom, hogyha ezt tudták korábban, mert az Újpest közben közleményében az, hogy az igazolási időszak előtt érkezett ez a hír, akkor nem igazán értem, hogyha tudták, hogy nem igazolhatnak új embereket, akkor miért engedtek el régieket, akiknek az ott esetben még érvényes szerződésük volt, hogy miért nem egyeznek meg velük, hogy maradjanak. Na mindegy, hát meg kiderül. Ugye tegnap, amikor mi találkoztunk, az nem sokkal volt azért reggeli rádiomisorom után. Én korábban még kevésbé voltam lehiggadva ilyenkor, tegnap se voltam teljesen higgadt, és azt képzelje el, hogy ugye amit elmeséltem azon nem áll módonban változtatni, mert a tények makas dolgok is alapvetően, amikor meséltem ennek, akkor nem hazudtam, de képzelje el, fél-hatkor felhívtak engem a Városliget Zértétől, lényeges egy kicsoda, de önnek most nem fog elmesélni. E vagy is adásban biztos, hogy nem és közölték velem, hogy amit én csináltam, az a bulvár újságírás csimbora szója hűsé valakit aki arra teljesen alkalmatlan én elmagyaráztam, hogy maga a folyamat az egyébként nem volt abba adható, tehát hogyha itt egy folyamat van akkor abban nem lehet azt mondani, hogy 8 órakor, hogy hírek, és aztán visszahívom. Tehát az egész egyszer, hogy szokták mondani, csak ez ma már ebben sincsen konszenzus, az nem életszerű. Ugye, hogy nekem egy olyan rádióműsorom van, ahol én ezt megtehetem, hiszen egyébként más rádióműsorokban általában programok vannak, azokat nem lehet halogatni, nem lehet egyszerűen átírni, de idevők között azért dolgozom a vadasművekben, művekben, mert ezt meg lehet tenni. Vagy ha nem lehet megtenni, akkor legalább annyiszor megtettem, ahányszor akartam. Majd elmesélt az illető egy konkrét történetet, mely úgy esett meg, mert hogy ő elmondása szerint a helyszínen volt, ez alapján se kell, hogy beazonosítható legyen, hiszen se, vő, se én nem voltunk ott, hogy ennek a fiatal embernek a fülébe sukták, hogy mikor ordítson, mert az úgy lesz majd igazán, um, tehát úgy fogja az embereket megborzongatni, amire mondtam neki, hogy hát ha én egy olyan kapitális hibát követtem el, mint amiről ő beszámol, akkor hát akkor ezt legyen, szíves mesélje el nekem, aztán kerestem a, a keveti rendőrkapitányt. Hát, hogy ott milyen adminisztrációsnak meg egyéb izékben rohantam, azt ne tudja meg. Tehát azért maga az aparátus olyan nagyon nem akar rendelkezésre állni, hogyha csak nincs olyan kapcsolatrendszerem, mint amivel önnel tudok beszélni, de azt már nem tudtam elérni, hogy például Karácsony Gergely, vagy a kapcsák megtalálja ezt a telefonszámot. Ez volt, e és ma Bánlászló fog beszélni durván 25 perc múlva erről. Az a Bár aki egyébként nincs ott, nem volt ott. Tehát, e és azért ez egy nagyon a sodromból. Tehát e, ugye e, az, hogy az ember e, hülye helyzetbe került, de aki hülye helyzetbe hozza, e, és e, felszólítja arra, hogy vagy legalábbis súlyosan beolvas neki, bár véleménye szerint ez csak egy egyheb beolvasás volt, élemmel annak éreztem, ugyanakkor a nagy nyilvánosságot nem vállalja, mert hogy azt gondolja, hogy ez neki nem kötelessége, ahogy tényleg nem az, majd a elviszi a balhét, vagy valami mást, ez engem nagyon mélyen érintett. Ezt meg tudom érteni, nekem a tegnapi adás, amely, amit ugye említettem tegnap is, hogy csak egy részét hallottam, abban egyrészt nekem teljesen újszerű volt, tehát az helyi helyszínről, telefonon, olyan érzésem volt annak ellenére, hogy tényleg nem tudtam, hogy egyáltalán igaz-e, vagy nem igaz, amit, amit itt ugye önnek, színen a fülélves után, hogy mikor kezd nyilvánni, vagy mikor nem, de az, hogy élő adásban akkor ez a. titeket főszólít, És akkor megtarté. Annak valóban van egy ilyen jelleg, nyilván ez az ottani szereplőnek a felelőssége és szerepe műsora, nem a nem a nem a riporteré. Tehát én ebben a tekintetben nyilván nem vagyok érintve, Másképp látom a dolgot, szerintem egy ilyen telefonos. Egyetlen egy, egyetlen egy dolog lehet esetleg probléma, hogy valóban az ember egy, köz, egy, egy csatornát biztosít úgy, hogy való, valóban az nem tudja az adott helyzetet ott megítélni. Hát ez egy ilyen esemény volt ráadásul ugye egy olyan folyamatban, ahol én minden héten úgy, hogy naponta többször jelentek arról, tehát nem arról van, hogy most ki lett ragadva az én műsoromból, és véletlen foglalkoztam a városligettel, az elmúlt hónapokban, években hetente-hetente többször foglalkoztam ezzel, kétségtelen, hogy ilyen nem volt, de még egyszer, ugye önmagában ugye ez is azt is mutatja, ugye, hogy tételezzük fel, hogy én felhívok valakit az, az újpesti önkormányzatnak, és akkor azt mondja az illető, hogy neki ehhez engedélyt kell kérnie. E, ami egyébként rendben van, e, és azt követően azért nem egyszer előfordul, ez önnél még sose fordult elő, tehát ez a példa nem őre vonat, és azt mondja az illető, hogy akkor majd beszél a főnökkel, vagy köszöni szépen, nem szeretne. Tehát az, hogy az apparátus végez egy munkát, és az apparátus azzal kapcsolatban kommunikál, azért az nem egy automatizmus. Nem, ebben, ebben, ebben én nem látok problémát, nálunk is például most, hogy úgy tessék, a hivatalnokoknak kivannadva, és a képviselők is szigorúan meg vannak arra kérve, hogy a képviselők a hivatalnokokat direktben nem kereshetik. Mert van egy hivatali rend, van egy, egy igazgatási rend, a hivatalnokoknak a... Ebben nem ez a gond, ezzel az a gond, hogy amit egyébként az érintett tudna mondani, általában az nem ugyanaz, mint akik ö, egyébként megszólalnak és beszélnek. Mert ők beszélnek egy diplomáciai nyelvet, amit adott esetben az érintett nem így adná elő, és sokkal lényegre törőbb lenne, de maga az apparátus nem minden pillanatában vágyja az, hogy valaki ilyen őszinte is ö, be... Ö, ezért van, Ezért van akkorát és ezért van megválasztott felelős vezető, aki az adott szervezetét. Miért vannak szóvizők? Tehát, hogy... Jól beszél egyébként, tehát ebben ez a legszörnyűbb, hogy nem véletlen beszélgetek önnel, nem véletlenül kerül sorra a bárlászlóra, és nem véletlenül keres az ember e, ilyen magasságban embereket. Én emlékszem arra, és ezek tapasztalatok, én korábban ebben nem bírtam. Ugye én együtt dolgoztam a nemzeti autópályával, később NIF, együtt dolgoztam az állami autópálya kezelővel, mindenhol vezérigazgatói szinten. Olyan bejárásom volt, ami senki másnak. Nem csak hogy az intézményben, de a médiában sem. Tudja, hogy mennyire megutált engem menet közben az ottani kommunikációs osztály? Hogy van itt egy Pali, akinek a liftje nem áll meg az szintjükön, hanem egyenesen fölvisz a vezérigazgatóhoz, aki természetesen sokkal többet engedhetett meg magának, ha beszélt, mint amit adott esetben a kommunikációs osztály vállalhatott. Abból egy újabb konfliktus keletkezett, hiszen a belevaló beszélgetésre meg többen bejelentkeztek, hogy ez nem ugyanaz, mint amit korábban hallottak. Én pedig erről nem mondtam le, mert, mert ráadásul ott olyan emberek voltak, akik őszinték is voltak, okosak is voltak, és a szóba álltak velem olyasmit mondtak, amit mások nem, de valójában egy, majdnem egy egész aparátus, de a kommunikációnak a teljes bizalmát elvesztettem, és ugye egy csomó problémát generáltam azzal, hogy én olyasmit tehettem meg, amit mások nem. De erre e, sincs a probléma, egy kommunikációs osztály az a szervezeti renden belül a vállalat -e egységesített, és a felső vezetés által jóvahagyott álláspontját kommunikálhatott csak. Tehát nyilván sokkal egyszerűbb egy kommunikációs osztály fölötti vezetővel beszélgetni, mert a kommunikációs ö, osztály csak a jóváhagyott, az, az ott felső vezető által jóváhagyott dolgokat kommunikálhatja. Ez... Jó, de e, itt ebben a szituációban pufonverve érezte magát a kommunikációs osztály, mert jött egy faszi, aki azt engedte meg magának. Én nem, közben nem mondtam kritikát a kommunikációs osztályról, de maga a megnyilvánulás úgy tűnt nekik, mint maga a kritika lenne. És én utólag megértettem őket, és ma már ezt úgy csinálom, hogy tisztában vagyok vele, és tisztában vagyok azzal, hogy a, aki velem szóba áll, és nem azt hozza, amit én szeretnék, abból adódóan, ahogy én működöm, az az ő egzisztenciájába kerülhet, miközben a főnöken nyugodtan mondhatja azt, hogy megszakítom a fialával a kapcsolatot, mert ha bár a fialának igaza van, nekem nem érdekem szétszilálni a saját intézményemet. Jó, hát én nem tudom, akkor, tehát én, tehát én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben én abszolút nem értem a kommunikációs osztályát, nem ismerve az minden részletét. A kommunikációs osztály, hogyha ezt sérelmezi, akkor akkor szerintem szereptévesztésben van egy egy polgármesteri hivatalban a városüzemeltetési osztály nem azért van, hogy ott az emberek bejárjanak dolgozni és legyen fizetésük, hanem azért, hogy a, hogy a város ügyeit intézzék, a képviselőtestület által hozott fejlesztéseket lekoordinálják, stb. Nem, tehát hogy nem önmagáért van egy kommunikáció. Amivel tegnap engem nagyon megfogott, és hát ugye szemben ültem önnel, így aztán láttam az arcát, és ugye mondtam is az ugh ugye ennél sokkal többet nem mondtam, mert ki nem adom magát, de az, hogy ahogy beleképzelte magát abba a szituációba, nem város hanem, hogy Újpest hasonló hozzáláncolják magukat, abban láttam azt az őszinte töprengést, hogy Jézus Mária mit csinálnék hasonló szituációban, miközben ugye az Ugi Attilával folytatott beszélgetés, és ő igazán nem tett lakatot a szájára, hála is köszönet ezért, ezek ilyen beszélgetések. Ugye nyilvánvaló azért nem lényegte, hogy milyen szituáció az, amelyben valaki a tiltakozásnak ezt a módját választja, de látható volt a terapi beszélgetésben, hogy... Önön az a tanástalanság van, ami adnak a tanástalanságnak, azok tanástalan, azon tanástalanok tanástalansága, akik hasonló szituációt még nem értek meg. Hála jó égnek. Hát illetve, illetve ugye az én általam fölhozott pár példa vagy hasonlatról ugye meg is állapítottuk, hogy nem jó példa és nem jó hasonlat, mert hogy igen, valóban ezek a helyzetek nehezen van. De ahogy én kivettem, ez önt is foglalkoztatja, mert legfőbb örül annak, hogy az ön által vezetett kerületben ilyen nincs, mert hogy egyébként ugye a, a tiltakozásnak ez a módja, önt is egy, egy nagyon komoly gondolkodásra késztetni, hogy ilyenkor mégis mi a helyzet? Abszolút így van, és, és, és, és foglalkoztat is, mint ahogy említettem, hogy a, hogy a villatos úti történet is, e, tényleg nem csak hallgatóként, és nem csak mint polgármester kollégája a bácsikainak, e, hallgattam a műsort, és figyelemmel kísértem az eseményeket, mert hogy valóban ezek olyan szituációk, amiben teljes párhuzamot nem is lehet. Vonni, de adott Jó, de akkor hadd kérdezzem már, hogy az ön tevékenységének az elismerése, vagy tök mázli, hogy eddig ilyen szituációk eddig elkerülték, lehet, hogy holnap már nem fogja elkerülni, nem tudom. Tehát nem, nem látok bele a történésekbe, csak azt kérdezem, hogy minek a következményet ki tudja ön ezt be? Hát nekem van egy ilyen teóriám, ami persze lehet összes elmélet, meg lehet gonosz vagy a helyzet nem ismeretet ráfogni, de nekem, nekem, nekem vannak olyan, van olyan érzésem, mint ahogy az Attila is említette, hogy, hogy a nemzeti színház, hogy itt a ligát, hogy ez, ez, ez túlnő magán a nemzeti színház. Nem, de én azt kérdezem, hogy ön, tehát az, hogy önt eddig el kellett ilyen történet, az az ön képességeinek a dicsérete, vagy szerencse? De, ez, de ezt, ezt akkor a most... Bocsánat, ez... Igen, tehát, hogy, hogy, hogy ezek, ezek túlnőnek a helyi jelentőségükön, és én már politikai, kormány politikai kormányjelenem vezetett önt. Tehát az én itt megítezem szerint ez már ez a tüntetés is, mondom, a, a, a ismeretek te, te, te, ö, teljes birtokában nem vagyok, de nekem ez túlmutat. Én azt gondolom, hogy ez már nem a liget fájról, és nem a városligetől szó, hanem ez már egy ilyen ö, szabadságharc, vagy kormányellenes történet. És ilyen Újpesten ilyen szimbolikus ügy, vagy történet nem volt, ez is lehet az egyik oka. Hogy, hogy, hogy, hogy ilyen típusú kütökozások, vagy ilyen akciók eddig szerencsére, és nem a jövőben is elkerülték Újpestet. Az is lehet, hogy, hogy a, a projekteket, amiket végrehajtunk, vannak egy elég komoly konzultáció és lakossági egyeztetés, csak után szoktak megtörténni. Ennek ellenére olyan, hogy, hogy valami százszázalékosan tetszten a közösségnek, míg olyat én sem tudtam elérni. Tehát mindig vannak elégedetlenkedők, mindig vannak akinek. Nem tetszik, miért ide tettük a padot. Egy, egy klasszikus példát, hogyha egy perze egy, egy, belefér, Bersze. bejöttek a fogadórámra négyen egy társasháznak a képviseletében, de nem a közös képviselő hoztak, mint tudom, 25 vagy 30 aláírást. hogy az ablak alatt, tehát a ház előtt lévő játszótéren van egy játék, amin a gyerekek sikoltoznak, meg hangoskodnak, és ők már öregek, piheni szeretnének, tegyük át egy 150 méterrel odébb lévő játszótére az eszközöket. Osztottunk, szorosztunk, végül is azt mondtuk, hogy persze otthon egy játszott, és 150 méter nem a világ, fogtuk hét három, hét múlva, pár hó, hónap múlva, már nem tudom, a kollégák mentek, és akkor elkezdték leszerelni kitani a játszót Két nap múlva időpontot kérnek, jönnek hozzám a fiatal anyukák ugyanabból a házból, hogy miért vittük el a játszóeszközöket a hátnevel. És akkor onnantól kezdve meg, hogyha ilyen társasház nevében, vagy itt a lakók jönnek, akkor addig. Természetesen megvizsgáljuk az ügyet, hogy képbe legyünk, de addig érdemi döntést nem hozunk, amíg a társasházi közgyűlésnek a határozata nincsen becsatolva, vagy a társasházi közgyűlés úgy döntött, hogy nem szeretném. A történet arról szól, hogy nem lehet mindenkinek a kedvére tenni. Ez így. Igen. Igen. Szép történet. Igen. És tanulságos volt, ugye? De szerencsére, még ezt mondom, tanultam belőle, és innentől kezdve, hogyha valaki azt mondja, visz a lakókat is képviselem, többen is azt szeretnék mondani, nagyon jó, megvizsgáljuk, te társadalmi közé válhatott, hoznám fel, nem kedvesek, mert ilyen vitámban nem szeretnék szükséges, hogy én döntöm el a lakók itt egymás között, Mennyien voltak a a sátorban? Vagy sátorban? Olyan, olyan, kb. 200-250 ember. Tehát meg csapant képest. De hát a Magyar Magyar Csak köz képest, A korábbi Edi, de az teljesen hasonló. Sajnáltam a veszélyeket, de a portugálok megérdemelten győztek, babek. <tos> hát, ö, igen, ilyen a foci. Tehát az, hogy valaki... Ö... Hogy ez a béla ez mire képes, az ami elképesztő. Tehát megpróbálta a hátára venni a pályátra, de csak elég nagy hátta van, de hát ugye ehhez még ő is kevés. Igen, egyedül nem, egyedül nem lesz meg ilyen. Az a Ronaldo féle fejes az, amegész egész elképesztő volt. Belejött, hogy mekkorát ugrott már megint? Igen, igen, igen, igen, a magas fén. Az a szújkott emelkedés az, ami brutális. Meg hát, ugye beáll utána abban a győzelmi terpezben, mint valami him abban meg van valami borzasztó antipatikus, de hát, ha egyszerű, így örül, akkor azért mások örömének az ember nem veszi el így az örömét, de a a azt mindig olyan döbbenten szoktam nézni. Kétségkívül lelke kell ismerni, hogy egy, egy, egy világlasz is egy, egy, egy, egy ős tehetség, de emellett emberként olyan túl sokra nem. A nádortűr sarkon mi a helyzet, amit ön 30 perccel lefotózott? A... Hát nem 30 percre fotóztam le, de... Jó, hát nálam az a Facebookon így van. Jó, jó, jó, jó, de... A... Akkor jelent meg. Ott egy, egy jelzőlámpás csomópont készül el. Ö... Ez egy hosszú évek volt a húzódó történet, Erről is lehetne más de mindegy, ez ugye újpesti tulajdonú út, de mivel BKV közlekedik el, tehát fővárosi fenntartás, a technika jó, jóváhagyás az fővárosi hatás az a lényeg, hogy most már pont van az ügy végén, és, és, és az alulgokeresztődés az a, az a egy eléggé veszélyes keresztődés volt. Hiába volt a 30-as tábla, hiába voltak a feltestések, ott egy hónapban egyszer mindig volt a kisebb-nagyobb tartanás. Most elző láthatók érejtett foglalmat, reméljük, hogy ezzel végre pontok az ügyvégére és biztoságosan gondolkodják. Igen, hogy Szabó Dániel történetét illeti, ott ugye egy indexikről van szó, amely ugye annak alapján született, hogy sikerült önt úgy lefotózni, hogy egy mögött, ön mögött lévő felirat egy ilyen glóriát von feje fölé talán Szabó Dániel a jövő héten már rendelkezésre. Én egyetlen egy dolog miatt tartottam fontosnak őt felhívni, mert azt vettem ki a cikkből, illetve a cikkre való reakciójából, hogy jön egy, egy ilyen fölösleges csesztetést érzett benne, és azt érezte, hogy tehát a, a, a, az volt a dolog lényege, hogy mi szükség van erre. Ugye a szöveg így szól. Nem, nem, nem. Nem, nem, nem akkor ja, felolvasom. Szent Wintermantel Zsolt Dorgája az egészségtel híveket, az MTI fotósat tökéletes pillanatban kapta az újpesti Fideszes polgármestert. Wintermantel a Szent Ferenc kórház által indított út az egészséghez program második. Szív- és érrendszeri betegek, magas vérnyomással élők, valamint cukorbetegek rehabilitációját segítő tanúsvének átadásán mondott beszédet, amikor megjelent a fejekül a Glória amely gyengébe kedvéért még a szent felületot is tartalmazza. Cukorbeteg és magas vérnyomású ember legyen a talpának, ezek után nem változtat az életmódján. Szavó Dániel, július 5-én 23 óra, 20 perckor. És erre így már a 46 hozzászólás van, de ön a kezdet-kezdetén ugye azt kifogásolta, hogy, hogy valaki az éjszakában miért szórakozik önnel. De ha rosszul foglaltam össze, akkor... Nem, nem. nem. Tehát az, hogy ah, tehát én sokkal többet bírok ennél, Tehát, hogyha ha ez egy, mint ahogy készült olyan vicces videó, amikor még a, a, a tarlósra adtuk át a újpesti szennyvíz a, a harmadik, tehát a nitriteket, nit, nit, nit, nit, nit, azt hiszem azokat is, a szennyvízből eltávolító egységet, és akkor ott a Dunapart egy, egy, egy, egy kövön megbicsakodtam, és átóhelyemben majdnem beleestem a Dunába, és ezt lefotózták, vagy levideózták, az teljesen rendjén van. Megtörtént, ha nem történt, semmi gond nincs alá. Engem elős is fölbúfolt. Eltűnt a hangja. Halló, halló, én itt Most hát már jobb, igen. kapcsán volt módon beszédet mondani. Ez a Farkas-Erdőben megvalósuló e, sétaút, e, tanösvény, úgymond, amelyet különböző... Olvasom az ön válaszát, Szabó Dániel az éjjel ügyeletben unatkozik és hozza az index színvonalát, értem én, hogy ez a kép a, KDN nélkül, a KDNP nélkül más értelmet nyerne, és hogy nem lenne annyira lájkvadász like képes, de attól még egy felkészült újságírótot idézze ebben, hogy kb. egy perc lenne utána, hogy Fidesz újpestét egyesület színeiben választottak meg az újpestiek, nem úgy, ahogy a cikben szerepel, azon sem csodálkozom, hogy magát a jó ügyet nem ismerteti, azért hát, a kíváncsiak lennének rá, Szabó Dánielnek jó egészséget kívánok. Igen, tehát hogy egy, egy nagyon jó ügyről nem tudósított az index, viszont most, hogy az MC fotósa az direkt így, vagy véletlenül is, hogy ezt meglátták benne ezt a lehetőséget. Ő magában, ha fölteszi a képet, és vicceskedik rajtam, azzal semmi baj nincs. Pontosan arról van szó, hogy az én világnézetemben szentekkel nem viccelünk, ráadásul akkor nem viccelünk szentekkel, amikor ennek az ügynek, a kezdeményezője a Szent Ferenc Kórház főigazgatója volt, amely kórházat valóban egy szentről neveztek el, akkor szerintem, szerintem nem ide való ö, ö, poén. E, és még egyszer mondom a másiknak, hogy azon voltam fölháborodva, hogy ha már van egy jó ügy, akkor arról miért az ilyen típusú viccesnek szent történet, vagy ha már van egy viccesnek szent történet, akkor legalább legyen. Bemutatta, hogy mi, mi, mi is ez az esemény, akkor legyen ott egy link, amiről ha valaki tényleg akarja, akkor el tudja olvasni. E, Szerintem tartottam tartottam meg. És nem a magam személyem mert ennél sokkal durvább dolgok is történtek már velem, és meg is írták, meg viccesebb is. Néha én is adok erre alkalmat, tehát amikor mit én az útjelző, ójászló húzom a fejemre, és úgy nézek ki, mint uh, Dumbledore professzor, és amikor direkt egy farcandi művacsák kapcsán vállaltam, akkor. akkor Tudják, hogy az, az én habitusomban simán belefér. Mondom, maga az ügy hanyagolása eh, és magának ennek a, a... Másodperc, valaki telefonál, nem tud, hogy... Igen? Tiszteltem, ugye szabad kerületük, de valamit kérdezte. Persze. Tiszteltem maga. Nem tiszteltem, lehet tiszteltem, hallani. De, igen? Én se hallom. Most hallott? Most, hallott? most Most igen. Én már többször dicsértem ezt a piacot, ami ott szombatonként üzemel a városháza mögött, és múlt szombaton kint voltam, és van három gyönyörű kút megcsinálva ott egy ilyen információs út mellett, tehát amint vizet lehet venni, kb. 40 fok volt árnyékban múlt szombaton, egyik sem működött, mind a háromnak kivotib, hogy nem működik egyen árnyékes lapra rájva. Mi az oka ennek, hogy nem, nem működnek ezek a kutak? Ennyi, és aztán el egy köszönnyek, mert utána Bárlászlót kell felhívnom, figyelek. Igen, de megmondom őszintén, nem tudom, de most akkor majd a városan, ezzel a megfogom kérdezni. Most mellette működik a, a, a, ez a játszótér egyébként, de nyilván nem amiatt nem működik, megfogom tudni. Rendben, de jövő éjten, visszatérünk rá, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm szépen. Viszont hallásra Wintermontes Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét. A műsort az Újpesti önkormányzat támogatta. Mi? És most Közéleti Háttérmagazin magazin. Főszerkesztő: Fiala János.